Agust, és una bona idea? Tu tranquil, verdet. Serà genial, fabulós. Com l'última vegada. Lauren, sempre m'us estàs ficant en embolics. Vosaltres tranquils, aquesta vegada anirem en un lloc molt divertit, segur. Estic marejat, quan arribarem? Em Falta sembla... molt? Em sembla que estem a punt d'arribar. Sortim, ara els trobadors hauran anat a fer pipí, que hem d'aprofitar. Sortim a veure on hem arribat. Mamà, papà. Oh! Oh! Està ple de gent, aquest lloc. Sí, està tot ple. El llofà. Que divertit. en Ricard i la Maria d'una època no tan llunyana que s'anomena s'edat mitjana. A s'edat mitjana de cotxes no hi, hi havia. A s'edat mitjana motos no se'n sentien. Ah. A s'edat mitjana qui, qui volien a Presta el Ball havia d'anar-hi. A peu, a nasa o a cavall. Nem al ball! Som-hi! Oh. oh I el ball... El ball no era. No! Més aviat, la gent del palau que tenia més poder adquisitiu la de la cort ballaven tocant, però sense tocar-se. Difícil. la gent del poble, la gent com nosaltres, bevia, menjava i ballava com volien. Iuhuu! Iuhuu! Iuhu! Iuhu! Iuhu! Iuhu! Per dinar, sopar o fer sa bereneta... No, no hi havia, hi havia supermercat. Mercat. Alguna petita botigueta. I un, I un cop, cop al mes, marcat. Però... I quan la, quan la fam es despertava, important era el que es cava. Nem a caçar! Nem a caçar. Jo tinc un arc. Jo tinc la fletxa. Preparats! Punteria. I... Tinc un conill. Hem casat un conill. No tenim botar. ni llumins tampoc. Com ho hem de preparar? Ho haurem haurem d'encendre un foc. Poc. Farem un foc, ja tenim el conill cuit. Oh... Mmm... Que bo! Oh, oh, Esplèndic. oh, quin mal de Ai, que no em puc aguantar! Doncs com un metge de l'edat mitjana, l'intentarem curar. Amb unes tisores ben grosses i un bon fil de cosir, i arreglaven la panxa i cositen un visti no vist. I a l'edat mitjana, si algú mostrava bogeria, un roc al cap es pensaven que tenia. Si bo ja t'has tornat, et la pedra del cap i arreglat. Amb les mateixes tisores i el mateix fil de cosir, li treien la pedra del cap en un vist i no vist. Ai que dins de cap de pedra no n'hi ha cap, tu a mi no m'has curat, m'és boja, m'he tornat. Ara, Ara et em creus una princesa. princesa, el sastre vull anar a veure, que, que augmenti, augmenti la, la teva bellesa. bellesa i tothom s'ho de creure. Hola senyor sastre. Hola princesa bonica. Vint-hi-cinc, trenta cinquanta. Princesa bonica, s'hauria d'engreixar una mica. El trajo que demana estarà llest en una setmana. Molt bé. Hola, senya Sastre. Hola, princesa. Miri, aquí té el trajo. Llest i planxat. Ai, sort perquè es prepara un gran combat. Dos joves molt galants lluitaran pel meu amor, però per això són com gigants que volen conquerir el meu cor. Jo, en cap d'ells no em vull casar, perquè només tinc 13 anys. Atenció plebells i camperols del poblat, es prepara el gran combat. Qui no mori, ha guanyat. Soc el guanyador. Vaig a demanar la mà a la princesa. Princesa bonica, amb tu em vull casar perquè la corona del teu pare... Em vull posar. De no, fas massa pudor. I que vos qui hi si a s'edat mitjana no hi ha dutxes a cap cantó? M'és igual, vés a rentar i de pas vés a cagar. A s'edat mitjana a, a cada cantonada, cantonada s'en sumava una, una cagada. De porc, de pagès, de gallina, de vaca, de ric i o de lota fina. Com que no hi havia aigua corrent, les, les pudors, pudors corrien amb el, el vent. Llavors, si volies anar ben net a serat mitjana, havies d'anar al riu i omplir una bona palangrana. Ah! Bé, ara que estic neta però banyada, davall al sol quedaré allargada, a la tanta estona com vulgui, de debò, perquè l'edat mitja no hi ha contaminació... Quin morro. Quina malcarada. Au, va, Maria, aixeca't d'una vegada que la funció no és acabada. A l'època que us estem parlant aprenien tot, tot escoltant. escoltant. Molt, Molt pocs sabien llegir. llegir, sempre, sempre. Amen. amen havien, havien de, de dir. dir. Sí, perquè de biblioteques n'hi havia, però, però era el mala passada. Sí, perquè de biblioteques n'hi havia, però quina, quina mala, mala passada. passada. Era el rector la clau tenia. I pel, I pel poble, poble era, tancada. era tancada. Així que... així que Hem d'estar contents de tenir les biblioteques on passar contents. molts bons moments millors Hem que les discoteques. Contents. Hem d'estar contents. Saber llegir Hem és contents. un regal. Saber escriure, fenomenal. Contents. Aprofitem tota la gaudim d'aquest bonic racó i gaudem dels llibres, llegim contents. dels llibres... Amb el cor. Hem d'estar contents. Bé, gràcies. Molt bé. Fins ara us hem dit moltes coses. Algunes de pudents i altres de curioses. Sí, però un moment que jo encara en tinc una dins la ment. Els hi hem de parlar dels anomenats... Els el TROBADORS. Els trobadors explicaven històries i conquerien corts. De memòria, d'embritats i mentides, explicaven històries de totes les mides. La gent que els escoltava era així com s'informava, amb veus i bona melodia, explicaven aventures i desaventures del dia a dia. Així doncs, com us hem dit al principi, amb alegria, Avui, Avui els trobadors serem en Ricard i la Maria. Bé, jo trec el meu cavall d'aquí, que tantes multes em fan patir. I jo em quedo rescatant de la memòria una bella història de l'edat mitjana, aquella època no tan llunyana, on no existia l'electricitat, no existien les carreteres asfaltades, no existien els cotxes i sí existia l'olor de camp, l'olor de bosc i l'olor de caca i pipi, perquè no hi havia clavegueres. En aquella, època, en, aquella, en aquella època tan llunyana hi havia un rei i una reina que s'acabaven de casar. I què poden voler un rei i una reina que s'acaben de casar? Més que res, tenir un fill. A més, en aquell poble no hi havia cap príncep ni cap princesa. I estaven ansiosos buscant la manera de com fer-ho per tenir un fill. Sabeu com es fan els fills? Van agafar... Tu saps? Van agafar un llibre sagrat de la Índia que es diu Kama Sutra i allà explicava molt bé com es feien els fills fent el pi, estirats, allargats, com volies, van provar tot el que deia el llibre del Kama Sutra i aviat a la reina se li va començar a créixer la panxa, li va començar a créixer la panxa. I clar, van dir-ho a tothom, atenció, la reina està embarassada, gent del poble, prepareu-vos que tindrà un fill. Sí, tothom es va preparar a la plaça en tota mena de regals, a esperar el dia que arribés el príncep, imagineu-vos. Passava un mes, dos mesos, tres mesos i la gent a la plaça esperant. El rei volia amb totes les seves forces que fos un baró. Un baró! Amb aquest xerabet és difícil. Volia un noi, vull un mascle com Déu man a l'edat mitjana, pensava el rei. Vull emportar me -la a la guerra, vull pujar me al cavall, que estigui fort, que mati homes. Vull un home com cal. Però arribat al dia, la reina es va posar de part i li va començar a fer mal la panxa i van anunciar que aquell dia naixeria. Naixeria el príncep o la princesa. Que va de part la reina! Xxt, tothom a la plaça! Que va de part la reina! Prepareu! Jo tinc una gallina, li donaré! Jo tinc aquest encens, li donaré! Jo li donaré un petó! Jo li he fet les millors robes al príncep! Tots fent una cua, amb els majeros allà, amb els majeros no, amb les espelmes esperant que nasqués, que nasqués la seva princesa o el seu príncep ansiosos de saber, ansiosos de saber si seria fieta o fieta i com seria. La reina va fer uns quants decrets, envoltada dels seus, serpents de la llevadora i aaaah! va parir un ésser que, quan el rei el va veure, és una nena, però és una nena molt lletja! Quina vergonya! I ara què faig? Tinc que tot el poble fora esperant per reconèixer'l! Va sortir al balcó, va obrir les portes i es va dirigir a tota la gent de la plaça. Ha sigut, ha sigut, uh, una, ha sigut una noia, sí, ha sigut una noia i a Hola. més a més està malalta, sí, està malalta, té una malaltia que no li pot tocar la llum del sol ni li pot veure ningú. Així que aneu, correu món, neu a veure alquimistes, metges i bruixots, aviam qui la pot curar, perquè mentrestant no sortirà al carrer i no li podreu donar tots aquests regals que heu preparat. La gent es va dispersar i van a corrents a buscar solucions. I el temps passava i la princesa creixia trista en una cambra, sense tocar la llum del sol, sense tenir amics, sense anar de festa, sense anar a l'escola. I passaven tres anys, i passaven sis anys. Fins que finalment, quan la princesa tenia 14 anys i havia crescut tota sola, va acostar-se al palau, un jove, molt curiós i va tocar a les portes reials. Hola, bon dia, Som un trobador. Porti'm amb la princesa, si us plau. Els servents del rei van obrir din les portes i el trobador de seguida va arribar al menjador on hi havia el rei, la reina, els cortesans, els criats, i amb molt bones paraules es va presentar. Sa majestat, nobles cortesans, cavallers, Déu vos guarda tots. He vingut des de Constantinople i tot explicant rondalles de vila en vila, m'ha arribat la dissortada notícia de la malaltia de la seva preguada filla. Si em permet, m'agradaria aventurar-me a l'aventura de millorar-li la salut a la princesa perquè així pugui tornar i ser ella. El rei va dubtar una estona, però finalment va cridar a la seva filla que sortís amb el llençol posat a la cara perquè no li toqués ni un raig de sol. Princesa, ja pots acostar-te. Hi ha un jove que et vol visitar. Princesa, ben tapada, per favor. Princesa, no hi ha dia més perdut que aquell en el qual no hem rigut. Més val casa de palla on es riu, cap a on es plora. Els anys arruen la pell, però la falta d'entusiasme arruga l'ànima. L', l és, la, és la pedra filosofal. L'alegria és la pedra filosofal que tot ho converteix en or. Ves amb l'alegria fes que t'acompanyi estén els braços i agafa-la quan passi. Després d'aquestes paraules boniques com flors de primavera, el trobador li va explicar a la princesa tot un seguit d'acudits i coses gracioses. I tant la princesa, com el rei, com la reina, com tota la gent que hi havia a l'acord, van esclatar una rialla tan forta i van estar tan tastona riguent que la princesa se li va canviar el color verd per un color rosat. Li van caure les berrugues, li van caure les pigues i uaaah! Tot el palau tan divertit estava i tant bé s'ho van passar que el rei en contra de qualsevol llei de l'edat mitjana, ja que estava molt mal vist que la gent del Palau es casés amb la gent del camp, li va oferir matrimoni al trobador amb la princesa. Li va dir, si vols casar-te amb ella, podràs fer que matin els teus enemics a la plaça, que els pengin del coll, si vols. Però el trobador, amb molt bones maneres, va refusar l'oferta sense pensar ho dues vegades. Sa majestat, no en sóc mereixedor de la mà de la princesa, però sí de la seva noble amistat. Malgrats l'agraïment que sento davant de tal mostra d'aprovació, sa majestat, permeteu-me que li expressi que per a mi la verdadera riquesa és dins de les persones i no en allò que els envolta. Quan la princesa va sentir aquestes paraules, va sentir sobretot que volia ser el seu amic. «Papà, diu que vol que ser el meu col·lega, per favor, deixa'm que me'n vagi amb amb el seu cavall, a voltamont, a conèixer gent, a anar de festa, a prendre el sol, a fer tot el que no heu pogut fer. Si em deixes, papà, tornaré, no ens casarem, tornaré a visitar-te i després seguiré corrent món. Sí!» Moltes gràcies, papa! Trobador, puc anar amb tu de viatge. Anem-hi, anem, anem a, a conèixer Ramon. Ramon. Porta'm amb el teu cavall. Puja, princesa. Uh -huh. Somi. I així va ser... ...com el trobador... ...va curar la princesa... ...d'aquella malaltia... ...que no era cap altra... ...que la tristesa. Que la tristesa. Hem d'afanyar-nos! Corre, papa, mamà! Correu! Sí, corre! M'ha semblit sentir els cavalls! Corre! Aviam, corre, Barret! Hem d'acomiadar-nos de la gent! Bueno! Oh. Ah! Ah! Ah! Pensàvem que arribàvem tard! Sí! Ah, ah. Hem anat per aquí, per aquí Ciutadella, el casc antic! Molt bonic tot! És es que mos amagam de dos trobadors! Sí! Els heu vist? Sí? No, es no, sí, no, no, sí, no, bueno, I idó, ha estat una passada, ara ja hem acabat, ens en tornem cap a casa, cap a la l'edat mitjana. mitjana, aquella època no tan llunyana, hem de dur les nostres historietes, altres fiets i altres fietes. Així doncs, com us hem dit amb alegria, avui us diem fins un altre dia!